Вельме вже допекло всіх. Це десь під осінь, пам'ятаю, підморожувало вночі. Зібрались, виступили, сварили загатного, поки не обридло. Він мовчав, тільки курив багато. Коли всі наголосувалися, сидимо, чекаємо, зараз виправдовуватись почне, каятись. Як годиться серед добрих людей? А він сидить, руки не підіймає, головуючий. Вам слово... Івана Кириловичу. А він спокійно так відповідає. Мені нема чого сказати. Ми всі так і отетеріли. Стільки докорів, стільки критики вислухати і жодних висновків. Що ж у протоколі писати? Запитує головою чого. Той плечима знизує. А знову зашуміли і таки примусили загатного висловитися. Підвівся поправив кроватку, руки за спину. Чемний, спокійний, лише з обличчя дуже блідий, чоло морщить. Оце сидів, думав, у грубці помішував. Бачте, жарини скочуються до дверцят. Все задимляться і за хвилину мертві навіть не гріють. А інші жарини полагко тячі і сусідів своїм полум'ям обдаровують. Бо живі і немає їм смерті. Так ось, я жарина, яка горить. І сів. А мовляв, згаслі мертві жарини. Я цитую точно з протоколу, У мене копія збереглася, бо я секретарював на зборах. Ну що, його вішати? Постановили записати догану, зарозумільцю, дати місяць строку, якщо не виправиться, вимагати в редактора звільнення загадного з посади секретаря. А через три місяці... «Указ про ліквідацію Терехівського району». Протоколи профспілкові палили. Іван собі на пам'ять взяв. І ще одне. Хоч я і симпатизую Івану Кириловичу, але не розумію його погляду на людей. Ну хай я естетично не вихований. Хай поема про море мене не хвилює, а бродяга хвилює. Хай я більше полюбляю слухати ліричні пісні, а не класичну музику. Хай перше почув я про Хімінгуея з Іванових уст. Хай я не маю жодних талантів. Невже ж через те я якоїсь нижчої раси, що мене лишається тільки зневажати? Існують інші цінності, за якими слід поділяти людей, якщо вже він так прагне поділ. Тут загадний чогось не домислив. Справді він тричі ходив до кінотеатру дивитись поему про море. І плювався від сентиментальних індійських фільмів, що вечора слухав симфонічні концерти по редакційному приймачу та проклинав футбол, зачитувався хемінгоеєм і без сумніву мав більше літературних здібностей, аніж ми в редакції. Але доброю людиною Івана Кириловича я не назву. Не поза очі пишу, і в очі йому казав це. Хаблака назву «добрим» хоч він і недорікувати, і смішний, і талантів літературних немає. Можливо, я людина з маси, чогось тут не тямлю, можливо, це в мені периферійний кугут гомонить. але такий уже я є, і такий помру. Андрію Сидоровичу в пам'ятку, що дядько сидів під шовковицею, коли він ішов двором. І раптом дядько чекає на нього біля книгарні, вухати, очі лукавенькі, ріжки під капелюхом, може й копиться в остроносих черевиках. Містика. Тут би хоч хто здивувався. А коли ще засмучений до краю, забудеш і про стежку через городи. Андрій Зидоровичу, побалакати треба як з другом, справжнім другом. Дядько взяв хаблака під руку і ніби прилип, зрісся з ним. Оди прийшли вулицю, вступили на тінністі, алеїки, парку, між чепурних рядів жовтої акації сіли на лаву, затягнутий в кущі якоюсь парочкою, що полюбляє самотність. Хавлак легко скрився в дядьковій руці, думаючи про свою думу, і слова колеги дійшли до нього лише згодом, ніби припливли, хто зна з якої далечі. Любий мій, сьогоднішній день у вашім житті знаменитий, а ви причастилися великому богові наймення життя. А ви поцілували хрест, а відтепер ви несете його. Дозвольте маленький екскурс в теорію, що таке життя.